Тридцять один. Інший брит. Уже був час їхати з кладовища, аж тут водій занепокоївся, у якому стані могила його матінки. Він спитав мого дозволу зробити короткий гак, щоб поглянути на неї. Над похованням його матері стояв невеличкий і жалюгідний камінь, але річ не в тому. Бо водій знов запитав мене, чи я не проти ще одного короткого гаку, на цей раз до магазину могильних пам'ятників через дорогу від кладовища. Боконістом я тоді ще не був, тому згодився неохоче. Будь-який боконіст, безсумнівно, з радістю згодився б піти з ким завгодно, куди завгодно. Боконом вчить. Пропозиція неочікуваних подорожей – це уроки танців у школі господа. На вивісці було написано – Авраам брид із синами. Поки водій розмовляв з хазяїном, я ходив між надгробків. Заготовив пам'ятників, поки що безіменних. У виставковій залі я натрапив на зразок професійного жарту. Над кам'яним ангелом підвісили вінок зомели. Його п'єдестал був укритий кедровим віттям, а на мармуровій шиї та грудях михтіла гірлянда ялинкових лампочок. «Скільки за нього візьмете?» – спитав я в хазяїна. «Не продається. Йому вже сто років. Його зробив мій прадід Авраам Брид. Тож ваша фірма настільки старовинна?» «Саме так. І ви також зветесь Брид. Четверте покоління на одному місці» а доктор Айса Брит – директор дослідної лабораторії, ваш родич. Він мій брат, – сказав хазяїн. Мене звуть Марвін Брит. який тісний світ, – зауважив я. Особливо, якщо його стіснити до кладовища. Марвін Брит був чоловік гладкий та вульгарний, дотепний та сентиментальний.